ahirətə imanın özü sizin təqvanızı qat-qat artıracaq, Allaha olan qorxanı qat-qat artıracaq və görəcəksiniz ki, həqiqətən bu mövzuyla bağlı olan ayə və hədislər necə insanın imanına təsir edir. Sözsüz ki, bu yalnız qeyb-aləminə inananlar Allahın ayələrinə Peyğəmbər s.a.v.in hədislərinə iman gətirənlərə aiddir ayə və hədislərə istirza ilə yanaşanlara isə göy aralanıb Allaha görsələr belə yenə iman gətirməyəcəklər onlara sünün heç bir şeyin faydası yoxdur ahirət günü nəyə görə ahirət adlanır yovm-ül-əxir Çünki, dünyanın sonudur. Dünya günlərinin sonuncu, yəni dünya günləri bitdikdən sonra gələn gündür. Ona yorə, ahirinci gün, ahirət günü adlanır. Və buna, kitab və sünnə, yəni Quran-ı kərimdə və sünnədə kifayət qədər dəlillər var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, mənimlə ahirətin arasında bu iki barmağının arası qədər məsafə var. Çox qaz məsafə. 14 əsr bundan qabaq deyib. Ümumiyyətlə, ahirəti inkar edənlərlə, ahirəti inkar edənlərlə sual verirsən ki, Qur'an-ı Kerim bizim müqəddəs kitabımızdır. Ona iman gətirirsən, desəb, bəli, iman gətirirəm. Onda deyirsən, gəl, sənə Qur'an-ı Kerimlə ispat edim ki, həqiqətən ahirət olacaq. İnsan öldükten sonra dirilecek Kur'an-ı Kerim'de Alimler 7 cür ispat 7 cür ispat edir Her ispatın özüne göre de Onlarla ayelar var Lakin her birine bir ayel getirmekle Veya iki ayel getirmekle Kifayetleneceğim Yedi cür ispat Birincisi O ayelar ki Açıl aydın deyir ki Qiyamet kopacak O ayelar ki Açıl aydın deyir Qiyamet kopacak Aslan Allah Subhanahu taala deyir: "Və qalezinin kəfəru la ya'ti nasa." Şafer olanlar dedilər ki, qiyamət gəlməyəcək. Kul bela rabbika la ka'kiyannakum. Demək, əksinə qəddin anda olsun ki, qiyamət gəcəcək. İkinci ilk yaradılışı xatırlamadan Allah Subhanahu Bizə ilk yaradılışı xatırladır ki, ilk təfəzzi heç nədən yaradıbsa, siz ola ola məhv olub getdikdən sonra sizi yaratmaq və ya çətin deyil. Sizi heç nədən yaraddı o, ona qadir, qadir oldu. Siz ola ola məhv olub getdikdən sonra sizi yaratmaq çətin deyil. Allah üçün heç bir məsələ çəkilmir, lakin insanın ağlı onu dərk etsin deyə, başa düşsün deyə bir misal çəkmək istəyirəm. Stol düzəlirsən ağacdan. Çox çətinliklə ağacı kəsib ki, onu stol düzəlirsən. Stol ola ola ola qırılsa, onu düzətmək asandı. Ya ağacdan stol düzətmək. Sözsüz ki, stol ola ola qırılarsa, onu yenidən bərpa etmək daha asandı. Eləcə də insan ola ola, Nəhv oldu, olduqdan sonra onun maddəsini yenidən bir yerə yığmaq, onu diriltmək daha asan. Amma Allah üçün bütün işlər asan. Onun üçün asan və daha asan iş yoxdur. Bütün işlər onun üçün asandır. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Qul yuhyihillazi ansha'aha awwal marra." Deyək o, həmin məhv olmuş insanları İlk dəfə yaratdığı kimi yenidən yaradacaqlar. Allah-ı tağla yaradacaq. Üçüncü, kainətin yaradılışını misal gətirir. Kainətin yaradılışı insanın yaradılışından da çətindir. İnsan üçün. Allah üçün hər şey azandı. Bunu misal gətirir Allah-ı ki, bunu yaratmışam. İnsan məhv olub getdikdən sonra yenidən onu yarada bilməyəcəm deyir ki, Allah görmürlər al ki, Allah göyləri qəyirləri yarattı və ləm yəyə bi xalqihinn və bunu yaratma onuncın heç bir sətinliş dörətmədi yorğunluq getirmədi bi qadirin alə ən yuhiyyəl məvtə o ölüləri də diriltməyə qadirdir bu üçüncü ispat dördüncü ispat Əbəs yerə insanı yaratmaması. Yəni insan məhv olub getdikdən sonra bir daha dirilməyəcək isə, elə, elə çıxacaqdır ki, insanı əbəs yerə yaradır. Bakın, Allah subhanahu teala insanı əbəs yerə yaratmı. Məqsəd var. Məqsəd də nədir? Yaxşı işlər, işlər görənlər öz etdiyi əməllərinə görə mükafatını, pis şilər görənlər etdiyi pisli, pis əməllərinə görə cəzasını alsın. Muminon suresi 115-ci ayada deyir ki Əfə həsibtum ənnəmə xaləqnəkum əbəhən, ənnəkum iləynələ turcağım Siz ilə zənn etdiniz ki biz sizə bəsiri yaratmışıq və siz bizim hüzurumuza qayıtmayacaqsınız Sual verir Əyəhsəbul insana yutraqasıdır İnsan ilə zənn edir ki başlı başlıdan bıraqılacaq etdiyi əməllərin mükafatını veya cezasını almayacaq Bu dördümüzü ispat Beşinciyi Allahın zülmdən zalim olmaqdan qızaq olmasa. Allah zülm etməz, heç kəsə Allah zalim deyil. Və insanlara dirilib, onların əməllərinə yorə mükafatını və ya cəzasını verməyi buna dəlildir ki, Allah adildir, zalim deyil. Və Qələm surəsinin 35-36-cı ayələrində Allah tala deyir ki, Əfəndəcə əlül-müslümin əkəl mücrimin, Sizə zənn edirsiniz ki, müsəlmanları və kafirləri biz eyni sayırıq. Eyni hesab edirik. Mə aləkum keyfə Nə olur sizə? Nəcə məhkəmə yürüdürsünüz? Müsəlmanların mükafatını verəcəyik, kafirlərin də cəzasını. Bu ayənin izahatı. 5 ispat. isbat. Bu da laf gözəl. Amma nə Necə ki, Allah-u Teala ölü torpağı yağış yağdırmaqla, indirməklə dirilir, növbə-növ mitkilər bitirir. Eləcə də insanı bənzədir ki, o cür də insanları yenidən diriləcəm, yerdən sıxartacaq. Qaf surəsi 9-10-11-ci ayələrdə deyir ki, və nəzəllə minəsəməy, məməm mübarəkən fə əmbət məbihə cənnəti. Biz göydən mübarək Ərəkətli yağış indirdik və onunla növbə növ bitkilər, bağlar yetişdirdik. Ayələrin axırında da dedir ki, və hiyəynə bihi bəldətən meytə. ölü bir şəhəri dildik. Həmən o yağışla, kəzə ilikən xorucu. Beləcə də ölüləri dirilinəcəyik. Bu da 6 ispat. Və sonuncu, 7-ci ispat Quran-ı kərimdə Əvvəlki ümmətlərdən gələn xəbərlər. Sözsüz ki, bu xəbərlər yalan deyil, əqiqətdir. Bundan, məsələn, Yahudilərin Musa a.s. müraciət etməsi ki, biz Rəbbimizi görməyincə səni iman gətirməyəcək. Əqalü lən nu'minə ləkə həttə nərəllahi cəhətən Rəbbimizi görməyincə açavaydin səni iman gətirməyəcək. Fəəxəzətunus saikatu əntun tənzurun. Sizi Allahın o ildirimi vurdu, Hani öldünüz, gözünüz görə-görə. sonra baasınakum min ba'di mağdikum lə əlləkum Ondan sonra sizi dil ki, belki şükür edəsiniz. Həmən an öldürdü və Bunu Yahudilər gözləri ilə görmüşdü, Musa a.s. gözləri ilə görmüşdü. Musa a.s. dil sonra Oşad çürük ki, Allah s.ə.v. onlarla, yəni, yahudilərlə zarafat etmir, istədiyi an məhv eləyə bilər həmçün, yer məyi əksən bilər və Allahdan bağışlanma diləyir. Həmçinin yahudilərin bir qəbiləsindən olan bir nəfər digər qəbilədən olan başqa bir nəfəri öldürür. Qatili tapmaq üçün Musa a.s.mə müraziət edirlər. Musa a.s.m da Allahdan istəyir ki, ona bəyan etsin qatili kim olduğunu. Allah tala da əmr edir ki, bir inək kəssinlər. Hər hansı bir inək. Yəxudilər istirar edir, isteyza edir, ki, necə inək olsun? Qoy, bizə başa salsın Allah tala. Allah tala da qəzəblənir. Deyir, nə cavan, nə qoza olmasın, orta olsun. Yenə deyir, bəs onda hansı nərəng inək olsun? Yenə Allah çətinləşdirir olaraq üçün inatkarlıqlarına görə. Sarı ləni deyil, olsun. Sarı ləni deyil, inəkdir, tatmaq çok çətindir biraz da çətinləşdirir. Əkin sahəsində işlənən inəyə olmasın. Və s. və s. çətinliklər yaradır. Axırda onlara qismət edir həmən inəyi və o inəyin ətindən ölən şəxsə vuran kimi dirilir. Dirilir və qatili göstərir. O da dəlindir. Ki, birə bir hadisə baş verib, ölüb, sonra Allah dirilir. Həmçinin İsa a.s. ölüləri dirilməsi Bu da dəlildir. Allah Allah-ı Aleyhisselam yalnız Allahın möcüzəsini onlara göstərir. Həmsin o şəxs ki, təfsir alimləri deyir ki, bu, uzeyirdir. O şəxs ki, xarabalıqdan keçir və baxır, deyir ki, Allah bunları necə dirilmə bilər. O an Allah-ı Aleyhisselam onu öldürür. Eşəyini də öldürür. Yüz il sonra isə yenidən onu verildir. Tək onu verildir. Deyir, nə qədər? Yatdən. Bir gün, ya bir gündən az. Deyir, sən 100 il yatmısan. Vaxt göründə, səni şeyini necə diril deyəcək. Və dirilməsini öz gözü görür. Ondan sonra deyir ki, iman gətirdim. Və bu cür hekayələr Quran-ı Kerimdə qədər var. Mömin isə yalnız Allahın əmrini işitmək ki, Allaha və ahirətə iman gətirir. Şayet. Bununla o, Allah'a da iman gətirir, ahirət edir. Ehtiyac yoxdur ona, bu qədər isbata. Lakin bu qədər isbat onun yalnız imanını möhkəmləndirir. Bir qadın yolla gedir, görür ki, bir alimdir ki, oturuq, ətrafına da bir neçə min nəfərə toplanır, deyir ki, bu ney nə ne danışır burada? Deyir, Allah'ın mövzud olmasını min nə isbat gətirir. İndi sən qadının zavabına bax. Deyir ki, ki, onun min dənə şübhəsi var. Ona görə min dənə ispat gəlir. Allahın mövzud olmasına. Allahın mövzud olmasına bu gün, ay, kainat, şüfayət. Ona baxırsan, görürsən ki, bunu yaradan var. Öz özünə bu yarana bilməz. O günün dəhşəti yəni o gün elə bir dəhşətli gün olacaq ki, insan vatanısını qardaş-badısını, övladını hamı niyatdan çıxaracaq, ancaq özü ilə məşğul olacaq, özünü fikirləşəcək. Abəsə surəsi 34-37-ci ayələr, 34-dən 37-ci ayə qədər, Allah taala deyir ki, min O zaman ki, insan öz qardaşından, və umi, və abi, anasından və atasından, və sahibəti və bəni, həyat və övladından qaçacaq, In, hər kəs öz işi ilə məşğul hər kəsin öz problemi olacaq. Bunu müqayisə eləmək olar bizim bu yaxınlarda baş vermiş zəlzələ ilə. Zəlzələ olanda kimisi toyda öz yeni həyat qurduğu, həyat yoldaşını qoyub qaçıb, kimisi evdə uşaqlarını tapdalıyıb üstündən keçib qaçıb, kimisi kimisi nələr edib, onu ancaq gözləri ilə görənlər, bilir qədə Allah şahiddir ki, həqiqətən onlar hələ bu dünyada zəlzələ o dünyanın o qiyamətin nisbətində heç nədir. Zəlzələdə bunlar bu cür edirlərsə, qiyamət üçün gör olacaq. Bu günə iman gətirmək, insanı xeyrxalq işlər görməyə sövq edir. Allah s.a.q. və stəyinu vissabri və s.a.ləh. Yaxşı işlər görmək üçün nə ilə? nəyi özünüzə köməkçi götürməlisiniz yaxşı işlər görmək üçün səbri, bir də namaz olmağı hər hansı bir yaxşı işi görmək üçün nəyəsən nail olmaq üçün səbir eləməlisən bir də çoxlu-çoxlu Allaha namaz qulul dua eləməlisən ki, Allah versin onu sənə indi gör nə istisna edir Allah tavadir ki ve innəhə ve bu insanlar üçün ağırdır səbir eləmək, əksəriyyət səbir eləmir namaz qulul yalnız Allahdan istəmir əksə Bu insanlar üçün ağırdır, illə ələl xaşi, yalnız Allahdan qorxanlardanmışdır. Yaxşı bəs, Allahdan qorxanlar kimlərdir? Ha, bunu da Allah ə, izah edir. Allahdan qorxanlar, əlləzini yazunnuna annəhumu ləqq Rabbihim, və annəhum ilə Rabbihim, və annəhum iləyhir haçı. O kəslər ki, həmindirlər, yəqin dirirlər ki, öz rəbdləri ilə qarşılaşacaqlar, onun hüzuruna qaydacaqlar. Buna əmindirlər. Onlardır ki, səbir və namaz qılmaqla Allahdan kömək dəyinlər. Həmçinin bugünə iman gətirmək, düşmənlə müharibədə sabit olmağa, qorxmamağa kömək olur. İstənilən vaxt Qarabağda erməni ilə müharibə başlaya bilər. Müsləmanlar bəyəm qorxub qaçmalıdır. Ahirətə ilə Heç vaxt, heç bir düşməndən qorxmaz. Və Bəqərə Suresi 249-cu ayədə Allah-ı əvvəlki ümətlərdən olan talut və onun qoşunu. Misal gedirir. Talud və onun qoşunu, Calud onun qoşununun qarşısında çox az görsənir. Çox az olurlar. Lakin, axirətə iman gətirdiklərinə görə Allah onlara qələbə bəxş edir onlar düşmən üzərində evet. qələbə çalır. Quran Allah təala deyir: O zaman ki onlar Cəalutun qoşunu ilə qarşılaşdılar, Talutun tərəfdarları dedi ki, biz onlara qalib gələ bilməyirik. Bizim gücümüz satmaz. Onların sayı çoxdur. Nishr verir istisnaıdır. Qalə Lakin Allah ilə qarşılaşacaqlarına əmin olanlar görür nə deyir? Kəmin fiyyətin, qalilətin, qalibət fiyyətə qəsirədən biznilə. Nə qədər az dəstək olub ki, çox dəstəklərə qalib gəlib. Az bir toplum, çox bir topluma qalib gəlib. Necə? Öz qüvvələri ilə, öz silahı ilə, öz bədənin gücü ilə. Yox, biznilə. Allahın izni ilə. Allah izin versə, Allah kömək olsa, bəli, qalib gələcək eləyir. Allah, o mən sabirəyək. Allah səbriqənlərlədir. Həmsinin bu günə iman gətirməmək əksi. Bu iman gətirməmək insanı küfrə, vasiliyə sövq edir. Bu iman gətirməməklə insan küfr deyir, Allah'a əsəməllər deyir. Allah tala deyir ki, İnna ləzina yuddilluna. Ən <San> O şəxslər ki yollarını azdılar, zəlalətə düşdülər, onları böyük əzab gözləyir. Səbəbi nədir? Haqqı səbəbi günnü unudduqlarına görə. iman gətirmədilər, buna görə də cunaşlar gördülər və onun da nəticəsi şiddətli əzab gözləyir onları qiyamət gün. Am bu günə iman gətirmək səni o gün üçün hazırlaşmağa sövb edir. Sən hazırlaşırsan, o gün üçün əzüqə toplayırsan ki, o gün Allahın qarşısına gəldikdə sənin nə isə əlində özünü müdafiə etmək üçün əsasların olsun, bəraət qazandırmaq üçün özlərin olsun, əməllərin olsun, yaxşı əməllər. Və deyir ki, وَتَّقُوِيَوْ مَنْ لَا تَزِّ نَفْسُونَا نَفْسٍ شَيْئَ O gündən qorxun ki, heç bir nəfs, yəni bir insan heç bir insana tərəfkar ola bilməz, tərəfini zaxlaya bilməz, onu müqafiq edə bilməz, ona dəkil ola bilməz heç bir insandan, heç bir insandan. Hər kəs öz əməlinə görə cavab verəcək. Wala yuqbala minha 'udun wala tanfa'uha shafa'at. ondan heç bir mal qövlər qəbul olunmayacaq. Əgər mal dövləti olsa, onu təqdim etsə ki, o əzabdan canını qutarsın, ona fayda verməyəcək. Kiminsə şəfaət etsə, peyğəmbərsən ona fayda verməyəcək. Çünki kafir olur, Allah'a asir olur. <coughs> Quran-ı Kerimdə <coughs> ahirət, ahirət günü başqa adlarla adlandırılır. Təkcə yavm-ül-əxir adı yoxdur. Başqa adları da var ahirət gününü. 23-ə yaxın adı var və hər birinin öz mənası var, hər biri də ahirətlə bağlı olan mənalardır. <coughs> Hamısının da dəlilləri var, Quran-ı kərimdə edirəcəm. Birincisi, يَوْمُ الْبَعْ Rum suresi 56-cı ayədə Allah s.ə. bu günü يَوْمُ الْبَعْ yadlandırır. Bəz nə deməkdir? <coughs> göndərmək deməkdir, bəz. Hərfi tərcüməsi göndərmək deməkdir. Yəni, insanlar qəbirlərindən dirilik əşərə tərəf göndəriləcək Allahın üzruna, haqqı səb olunmasına göndəriləcək. İkinci, Yevmül Xuruc Bu da Qaf surəsi 42-ci ayədir Xuruc çıxmaq deməkdir O günkü onlar qəbirlərindən çıxacaqlar Haqqisəb olmaq üçün qəbirlərindən çıxacaqlar Üçüncü, Yevmül Qiyamə Qiyamət günü Qiyamət sözü Qiyamət surəsinin 1-ci ayəsində Qiyamət sözü Qamət sözündən götürülü Yəni qaxmaq Qaməyə qomu qaxmaq deməkdir Qiyamə. Qalxan, insanların qalxdığı gün Allahın üzrünə qalxacaq haqqısa bulunmaq üçün. Dördüncü, din Məhəmınıza məlum olan Fatiha surəsindədir. Məliq Yevmiddin. Din günü. O gün, o, o gün ki, insanlar Rəbbinin hüzrunda etdiyi əməllərə görə haqqısa bulunacaq. Bunu din günü adlandırdı. Niyə? Çünki həqiqətən o gün yalnız Allah hökum verəcək etdiyi əməllərə görə Allah yolunda və yaxud Allah hası olduğu əməllərinə görə yalnız o hükm verəcək. Yavmul fasıl ayırda etmə günüdür. Fasıl ölmək ayırda etmə deməkdir. Bu da Nəbə Suresi 17-ci ayada gələyib. Yəni haqla batilin ayırda olunma günü. O gün haqla batil ayırda oluncaq. Allah-u Teala göstərəcək ki, bu haqdır, cənnətə gəlir. Bu da nə haqdır? Cəhnnətə gəlir. <coughs> Həşr toplanma deməkdir. Bu da Qax, qax surəsi 44-cü ayədir. Yəni, o gün bütün məxluqat bir yerə toplanacaq. Həşr olunacaq. Yevmul cəm. Şura surəsi 7-cü ayə. Bu da cəm olunma, cəm olunma deməkdir. O günkü insanlar bir yerə cəm olunacaq haqqı səb olunmaq üçün. Yəvmül Həsəb haqqı səb olunma günü. Həsab olunan gün. Həsab çəkilən gün. Bu Sad surəsi 16-cı ayədədir. Yəvmül Vahid Qaf surəsi 20-ci ayədə vəd olunmuş Onlara vəd olunan gün, qiyamət günü həqiqətən olacaq və onlar o gün haqqı səb olunacaqlar. Yəvmül Həsrə bu da maraqlı addı. Qiyamətə vürülən, həsrə peşmancılığı o günü. Kafir peşman olacaq ki, nə üçün? Nə üçün? Dünyadaykən yaxşı əməllər etmədim. Az əməl edən müsəlmanlar da peşman olacaq ki, nə üçün? Çox əməl etmədim. Ki, kifayət qədər özümən cənnətdə yer qazanım. Bir daha əməl olmayacaq ki, cənnətdəki yerini sonradan genişləndirə biləsəm. Nə qədər aldım, o qədər də qalacaq. Düzdür, sözsüz ki, Cəllətə ən axırıncı giren şəxs, cəllətin lap qapısının yanında olan, ən axırıncı giren şəxs, dünya da ondan bir nesə dəfə artıq yeri olacaq. Ən axırıncı giren şəxsin. Amma buna arxan olmaq lazım deyil. Çünki o zaman onlara, səndən də yuxarıda olanlara, qipte edəcəksən ki, çəşk onlar kimi olardın. Ona görə də çalışmaq lazımdır. Bu da Məriyyəm suresi 39-cu ayədədir. Sonra Yavmul Xulud Qaf surəsi 34-cü ayə Xulud əbədiyyət deməkdir. Əbədiyyət kimi Yəni əbədi olaraq Yə cənnətdə, yə cəhənnəndə insanlar qalacaq. Əbədi olaraq. Ən'am surəsi 32-cü ayədə Əddəru l-əxirə yurdu. Ahirət yurdu, sonuncu yurddur. İnsan bir neçə yurd keçir. Gələcə Ana bətni, dünya, bərzaq, sonra ahirət. Sonuncu yurddur ahirət yurdunda əbədi olaraq qalacaq. Dərol qarar, o da Qafir surəsi 39-cu ayədir. Qafir də Azərbaycan Quranında Mumin surəsi gedir. Qərar tutduğu yer. Ana bəhnində insan qərar tutmur. Keçir bu biri dünyaya 9 aydan sonra. Dünyada da qərar tutmur. Keçir bərzaqa. Bərzaqda da qərar tutmur. Keçir ahirətə, orada qərar tutmur. Oradan o tərəfə keçməyə da yer yoxdur. Axırıncı, sonuncu, onun qərar tutduğu yer. Dərul Xuld, Fussulət surası 28-ci ayə, yəni əbədiyyət deməkdir, əbədiyyət yurdu. Vagiyə, birinci, ikinci ayələrdə, vagiyə adlandırır Allah talıq qiyamət günü. Yəni, vagiyə olacağı gün. Vagiyə baş vermək deməkdir. Vagiyə olacağı gün. Həqiqətən o vagiyə olacağı, baş verəcək. Həqqə Bu da Həqqa Suresi 1 2 ayələr, haqq olan o gün görəcəklər ki, həqiqətən bu gün həqiqətdir, yalan deyil, o gün həqiqət olduğunu onlar biləcəklər. Qariyə 1-2-3 ayələr, qara silkələmək, titrətmək deməkdir, yəni qəlbləri dəhşətə salan gün, qəlbləri titrətə salan gün qariyə mənası. Qaşı bürümək deməkdir. Bürümək neysə, əhatə etmək. Yəni, qiyamət, günü, qiyamət gününün dəhşəti, qiyamət gününün özü, hər iki bəşəriyyəti cinlər və insanları bürüyəcək. Onda soruq sual olunacaq. Tam mən 34-dün zəyədi o gün ki, O günün rəşəti onlara qalib gələcək. Yəni onlar öz iradəsi, onların öz iradəsi olmayacaq. O gün hamısı iradəsi olmadan, yəni öz istəyi olmadan Rəbbinin zurna yerəcək. Haqq hesab olmaq üçün. Əzifə o da qiyamətin adlarındandır. Necm surəsi 71-ci ayədədir. Əzifə yaxınlaşmaq deməkdir. Yəni o gün artıq yaxınlaşdı. Əzifətül Əzifə. Kiyamət artıq yaxınlaşdı. Oradan da yaxınlaşıb. Təğabun 9-cu ayədədir. Təğabun adlandırıb qarşılıqlı aldanma günü. Yəni, necə ki, kafirlər möminləri aldadırdılar bu dünyada. Həmən gündə onlar özlərə aldanacaqlar. Keyfiyyəti Allah bilir, necə aldanacaqlar, ancaq ki, onlar da aldanacaqlar. Başqa surələr var Quran-ı kərimdə. Münafiqlər, müminlərin işıqı ilə, yəni nuru ilə gedəcəklər, birdən o nur və zülmətdə qalacaqlar. Necə ki, onlar bu dünyada onları və Allah alladırlar, lakin həqiqətdə özləri özlərinə alladırlar. O gün də elənsənə, o cür allanacaqlar. Yevmətdənət çağırış günüdür. Bu da Qafir surəsi 32-ci ayədir. Hər bir insan öz başçısı ilə, kimə ki, bu dünyada tabi olmuşdur, onunla bərabər çağırılacaq. Və ya hər bir insan və əməli çağırılacaq. Və ya cənnət əhli və ya cəhənnəm əhli çağırılacaq. Bir neçə cür izah edildi bu, çağırış, çağırışın mənası. Və sonuncu, yevmət təlaqdir, görüş günü, qarşılaşma günü. Bu da Qafir Suresi 15-ci ayədir. Bu da bir neçə cür izah oldu. Ruh cismi ruhun cismi ilə qarışdı, qarşılaşdığı, görüşdüyü gün və ya hər bir insanın əməli ilə görüşdüyü gün, və ya dünya səmasında olan məxluqun yer yerdə olan məxluqla görüşdüyü gün və ya zalımın məxluqla görüşəcəyi bir neçə rüza oldu. Bu böyük axirətdir. Lakin hər bir insanın içi axirəti var. Bu da ölüm ölüm hər bir insanın kiçik ahirəti və ölməmişdən əvvəl ölümə hazırlaşmaq lazımdır bu ahirətə hazırlaşmaq lazımdır Allah s.a.v. der Yə Ey iman gətirənlər sizin mal dövlətiniz o uşağınız sizi Allahı zikr etməkdən xatırlamaqdan yayındırmasın Onları yap alizalik fe olaqum khaserun. Bunu edənlər, yəni və dövlətə, oğul uşaqla, pulları getməyə yayanlar həqiqətən ziyanə uğrayanlardır. Bu an fekum min min qabla en yati ahadukum Sizdən birinizə ölüm gəlməyə gəlməzdən gel, əvvəl o ona verdiyimiz ruzudan Allah yolunda xərcləsin. Fikir verir? Hazırlaşsan ölümə. Ölüm gələndə heç bir şeysiz Allahın üzərinə getməsin. Oyuna hazırlıqlı olsun. Dedəməsincə: "Əyyəqul Rabbi, lə vəxərtəni iləcəlin o ölüm anında: "Ey Rəbbim, məni yenidən qaytar həyata ki. Etmədiyim əməlləri edim, sənin yolunda sədaqət verib, yaxşılıq edib və salihlərdən, əməli salihlərdən olum." Belə deməsən. O günə qədər hazırlaşsın. Və tabında yol Allah paxallar nədir. Qalən yəxirəllah nəfsən izə ca əcələha. Allah heç bir nəfsə əcəli gəlib çatdıqda yenidən bu dünyaya qaytarmır. Əcəl gəldi və salam canını alır. Əməl etdin, etdin, etmədin özün peşman olacaqsan. Özünü qınamalısan sanki niyə görə əməl etmədin. Allahu xabirun bimə ta'malun. Allah sizin dilərinizdən xəbərdardır. Başqa ayət biz əməllərini etməkdə tavım edəcək. İndi onu bərzax həyatı göstəyir. Ölüm. Və heç bir insan deyə bilməz ki, mən əbəd olaraq yaşayacaq. Hər bir insan, ətta Peyğəmbərlər, ətta Peyğəmbərmiz sallallahu aleyhi və səlləm ölümü dadıb. İbn-i Teymiyyə, rəhimə Allah. Doğrudan da böyük alimdir və 6 min ayənin içərisində, 6 minlə çox ayə var Qur'an-ı Bu ayələri necə tapıb, necə başa düşüb, Allah onu kömək yalır. Eyni surədə Vaqiyyə surəsidir. Eyni surədə Həm böyük ahirət, həm də kiti ahirət barəsində danışılır. Və sonunda, hər, hər ayələrin sonunda Hər ayələyən sonunda insanların üç qismə bölündüyü qeyd olunur. Böyük ahirətdən sonra da, kiçik ahirətdən sonra da. Hükür verin. Vaqiyyə suresi 1-ci ayədən 7-ci ayə qədər Allah s.ə.vəqətl vaqiyyə, leysəli vaqatiyyə, kəzibə, xafidətun rafiyyə. Qiyamət vaqi olacağı gün, o gün ki, yəni onun vaqi olmağına heç bir şək şey şübhə yoxdur. Onu heç kəs dana bilməz. O vaqe olacaq, baş verəcək. Və o gün kimlər isə alçaldacaq, kimlər isə uzaldılacaq. Ayənin sonunda deyir va kuntum azvacin Siz 3 qismə bölünəcəksiniz. Öndə olanlar o peyğəmbərlərdir və Allah yüksək mərhələdə olanlar. Saxt tərəf sahibləri, o kəslər ki, əmal dəftərləri onların saxt tərəf nə veriləcək? bular əməl salihləridir və sol tərəf sahibləri onlarda pis əməl edənlərdir, günahkarlardır. Bu böyük qiyamətdir. Qiyamət gözə zaman. İndi baxın, həmin surədə 83-dən 94-cü ayağa qədər ölüm haqqında. Onun da axırı yenə həmin şeylə bitir. Öldüyə gedənlər sağ tərəf sahibləri və sol tərəf sahibləridir. Fəlaw illə izə bələğəl hulqum və antum hīn izə O ki, ruh boğaza yetişəcək, insanın canını alacağıq, biz sizdən də ona yaxın olacağıq, lakin siz bizi görməyəcəksiniz. Ayələrin sonunda da deyir ki, o kəslər ki, Allaha daha yaxındır, yəni öndə gedənlər, o kəslər ki, əməl dəftərləri sağ tərəfdən veriləcək və sol tərəfdən hər üç sinif insanları Allah talı burada da qeyd edir. Eyni surədə Allah, Allah s.ə.q. bunu belə deməsi özü də hikmətdir. Ruhun cəsəddən çıxması isə Quran-ı kərimdə üç cür qeyd olunur. Yəni, canın alınması Allah tərəfindən. Üç cür qeyd olunur. Birinci ayədə Allahü yətəvaffələn fuz heynəm ol deyək. Allah s.ə.q. ölüm gəldikdə insanın canını alır. Üçüncü ayədə deyir, "Hətta izə zaman mələklər, bizim mələklər onun canını alır. Üçüncü ayədə deyir, "Qul yatawafa'kum insanın canını təyin olunmuş, müvəkkil olmuş mələk alır, ölüm mələyi. Bu üç ayə zahirdən ziddiyyət ünsan sədin insana üç mənası. Bəlkə bunun izahını oxuduqdan sonra görürsən ki, heç bir ayələr arasında ziddiyyət yoxdur. Zahirdən adama elə gəlir ki, yaxşı, Allah da olan mələklər də yox, ölüm mələği. Amma bəra ibn azibin hədisini oxuduqdan sonra indi gələcəyə öyrədik. Görürsən ki, həqiqətən Allahdır əmr edən, ölüm mələği də onun canını çıxaran, yerdə qalan mələklər də o ruhu götürüb Allahın dərqahına qaldıran. Bu izah olunur ruh arasında bilirsiniz ki məlumatımız çox azdır. Bizə məlum olan yalnız odur ki, yəni əksər sahabelər, təbiinlər, cəmur icma alimlərinin həm fikirdilər ki, ruh nə xloqdur. Xalq Allah Subhanahu taala xalq edib bunu. İstədiyi zaman insanın bədənində olur, istədiyi zaman onu tərk edir ona Allah istədiyi kimi əzab da verə bilər, mükafat da verə bilər ruha. Və İbn-i Qeyyim, ruhun məxluq olması barəsində 12 cür istifat gətirir, yalnız 7-si ilə kifayətlənək, 7-si kifayət edər ruhun məxluq olmasını. Bəzilər deyir ki, Allah s.a. Quranda bəzi ayələrdə deyir ki, Və ruhun minhu onun onun ruhundan ösürdü. Onun ruhundan, yəni Allahın ruhundan. Belə tərcümə olunur. Hərfi tərcümə. Ancaq onun tərəfindən göndərilmiş ruh bu cür izah olunur. Təfsir verilir. Ki, Allahın öz ruhu deyil insandakı. Öz tərəfindən verdiyi ruhdur. Özünün olsaydı, ruh məxluq olmazdı. Xaliq olardı. Xalibin bir hissəsi olardı. Lakin ruh məxluqdur. Buna da dəlil yetdi cür ispat edirik. Nəqəyim, Fərvislə patada çox kifayət qədər ayələr var. Hər birinin bir ayə gətirir. Bəzilərinin də yalnız icmanın rəyini gətirir və ya hədis gətirir. Birincisi Allah Subhanahu Taha li deyir. Allahu kullə şey. Hər bir şeyi Allah yaradı. Bu ümumən dəlildir ki, ruhu da Allah yaradı. Bu ümumi dəlildir. İkincisi vaqad xalaktuk min qablu və lam təkun Müraciət edir. Adəm ə.sələmə, ev səni yarattım, bundan əvvəl sən heç nə idi? Yəni, mən yarattım, bundan əvvəl sən heç nə idi? Xitab, xitab, təkcə Adəmin ruhsuz cəsədinə olmur. Şirinə, incəliyə baxın, xitab Adəmin ruhla olan cəsədinə olur. Həm ruh, həm cəsəd. Və xitab olanda bir xələqdur, xərq etdim səni. Məli, məxluqdur, həm Adəm, həm onun bədənindəki ruh. Üçüncü: Və Artıq biz sizi yaratdıq və istədiyimiz şəkildə saldıq. Əmr etdik mələklərə ki, sizə, yəni ki, Adəmə səcdə etsin. <coughs> Bu ya, ya ruh verilməmişdən həvəl yalnız ruha ola bilər və ya Tam Adəm ə.səlamı yaratdıqdan və ruh verdikdən sonra Hər iki halda Allah s.ə.v edir Xaləqnəkum, xalq etdik Ruh, e, ruhun məxluq olmasına dəlildir ki Xalq etdik, istər Adəm yaranmamışdan əvvəl onun ruhuna səzd olunsun İstər ruh verilərindən sonra həm ruh, həm cəsədə səzd olunsun Fərq yoxdur, hər iki mənada xaləqnəkum Hər ikisi naid olur və məxluq olduğuna sübutdur Sonra Qur'an-ı onlarla ayələr var ki insan ibadət etməyədir Rabbinə. İbadət etməyədir. İnsan quldur. Şəhə verin. Və insan ruhsuz ibadət etmir ki ruhla bərabər Allah ibadət edir. Deməli, ruhu da Allahın quludur. Məxluqdur. Allahdan olsaydı Allahın qulu olmazdı o. Ruh da məxluqdur. Həmsinin Həl ətə ələl insani xinu minət dəhri ləmiyəkun şeyun məzqura İnsanın elə dövrü olub keçmişdi ki Yəni ələ yaranmamışdan əvvəl Xatırlanmağa layiq bir şey olmayıdı Xatırlanmağa layiq bir şey deyil Yəni Yox idi insan Kim xatırlanacaqdı Deməli İnsan yaradıldık da Ruhu da yaradıldı ona üfürüldü, verildi. Hər ikisinin məxluq olmasına da bu işarədir. Əgər əgər ruh Allah Allahdan olsaydı, Allah kimi əzəli hesab olunardı. Lakin ayədə qeyd olunur ki, heç bir şey Allah heç bir şey ola bilməz, xatırlanmayan bir şey ola bilməz. Deməli məxluqdur ki, sonradan yaran, sonradan yaradıldı. Sonradan xatırlanmağa layiq bir şey oldu əmroən əm bədən. Sonra səhih ədisdə Buxari də təvətit olunur ki, Abu Hurayra radiyallahu anhu-dan Peyğəmbər deyir: "Ruhlar əskərlərdir." Tanə yani, mənada deyir, Allah bilir, lakin bir nökə imzah edir ki, əskər məxluqdur. Allahın əskər olmasına ehtiyacı yoxdur. Yəni Allahın özünün əskər olmağa ehtiyacı yoxdur. Allahın yaratdıqlarından əskərlər etməyə mələklər, insanlar bu Bəli, bunu Allah edə bilər. Yenə onlarda məxluq həsəb olunur, yaradılmış həsəb olunur. Və həmsinin ruhu verməklə, zanlan almaqla bu da dəlildir ki, məxluqdur. Allah istədiyə vaxt verir, istədiyi vaxt alır. İstədiyi vaxt qiyamət günü göndərəcək. Bəra ibn-Nəzibin hədisini də oxuyaq. İnşallah vaxt qalaq, yerdə qalan məlumatlar da, maraqlı məlumatlar var ruh parəsində. Bəra ibn-Nəzibin radiyallahu anh-ın çox uzundur, diqqətlə qulaq asın. Deyək ki, biz Rasulullah s.ə.v. ilə bir cənazənin dəflində iştirak edirdik. Bəqi qəbir sənəndə. Və Peyğambər gəlib oturdu, biz de onun ətrafında oturduq sanki başımızda quçlar oturmuşdu. Bununla göstərmək istəyir ki, yəni çox sakit tərpənmədən Peyğəmbər s.ə.v. yanında oturmuşdu. Rasulullah s.ə.v. üç dəfə dedi, əuzubilləhi minəzə bil qabr, qabr əzabından Allaha sığınıram. Üç dəfə deyəndən sonra başlayır o hadisəni başdan axıra qədər insan öləndən ta sorusal olunana qədər izah etmək. Ey mənim şahs. Axirətə qoşulub dünyanı tərk etdikdə fikir verin. İndi diqqətli olun. Kafirə gəldikdə deyəcək ki, dünyanı tərk edib axirətə qoşulduq. Tərsini deyir. Burda hikmət var. Hikmət ondadır ki, ömrün axirət üçün yaşayır. Ona görə axirətə qabağa saldı. Axirətə qoşulub dünyanı tərk etdikdi. Kafir isə dünya üçün yaşayır deyə dünyanı qabağa saldı. Dünyanı tərk edib axirətə qoşulduqdan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi var. Axirəti tərk, axirətə qovuşub dünyanı tərk etdikdə mələklər nazil olur. O mələklər çox gözəl simada olur. Onlarla cənnətdən gətirilmiş kəfən, ətir olur. Gəlib gözləyirlər. Nə qədər ki göz görür, o məsafədə oturub gözləyirlər. Ölüm mələyi gəlir. Baq ki dediyim ayənin ayələrin izahıdır. Ölüm mələyi gəlir Rəbbinin izni ilə, yəni Rəbbinin əmri ilə onun canını alır. Canını aldıqda deyir ki, Yə, tayyibə, ey gözəl nəfs, yəni gözəl ruh, xurucu ilə məxvirətin minələr var qanın. Rəbbinin rəhmətinə çıx. Çıx. Çıxardandan sonra necə çıxır? Necə ki, su qabdan süzülür. O cür də ruh bədəndən çıxır. Çox rahatlıqla Bu, möminin ruhudur. Möminin can verməsidir. Siz iştirak eləsəz bu can vermə mərasimlərində görərsiniz ki, möminlər necə vəfat edir? Kafirlərlə, əzab əziyyətlə vəfat edir. Bunu görərsiniz. Görəndən sonra imanınız artar. Bilərsiniz bu ki, bu həqiqətdir. Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi həqiqətdir. Çıx ruh çıxdıqdan sonra əmən mələklər dərhal ölüm mələyindən onu götürür. Kəfənə bükür. Necə? Allah bilir, bizə məlum deyir, qeybdə olur həmzə. Hətirləyir və qaldırırlar dünya 7-di səmayə. Hər səmadan kestikdə, səmada olanlar deyir ki, bu nə gözəlikdir. Kimin iyisidir Hansı bəndənin, öylən bəndənin gözəliksidir və onu ən gözəl adlarla sağırıb, deyilə, flanqəsinin olu flanqəsidir. Flan hər dünya səmaz, e, hər səmanın qapısında da soruşurlar kimdir, falan kəs. İman gətirib, bəli, ondan sonra buraxırlar. Və sonuncu səmaya çatdıqdan sonra Allah Subhanahu Taala deyir ki: "Qulumun aməllərini yazın o illiyin olan yerə." Bu da bir neçə cür izah olunur. Bəziləri deyir, kitabdır. Aməllə salih olan insanların kitabı. Bəziləri də müəyyən bir yerdir. Yaxşı aməllər bura yazılır. Bəziləri də deyir, cənnətdə olan bir yerinə bilir. Allah bilir. Sonra deyir, onu yeryüzünə qaytarım. Dünyaya, yəni öz cəsədinə. Çünki mən onları torpaqdan yarattım, torpağa qaytarıram, torpaqdan da onları qiyamət üçün çıxaracaqım. Ruhu cəsədinə qayıdır və iki mələk gəlir, onu otuzdurur. E, bu, bizə məlum deyil. İnsan yana da bilər, bata da bilər. Bərza xaləmində necə onu mələklər otuzdurur? Allah bilir. Otuzdurur və sual görür. Üç şeyi soruşur. Rəbbin k bir də Peyqəmbərim. Əgər bu dünyada o Allaha, Peyqəmbərinə, dininə itaat edibsə biz lazımdır. Bu suallara cavab verə biləcək. İtaaat etməyibsə, yalnız eşidib burdan-oradan da bıraxıb qiyamət günü buna cavab verə bilməyəcək. Qəbirdə buna cavab verə bilməyəcək. Və hər üç suala cavab verir ki, Rəbbim Allahdır, Peyqəmbərim Məhəmməddir sallallahu aleyhi və sələm və dinin də İslam dinidir. <coughs> Allahın kitabını oxudum, iman gətirdim və onu təsdiq etdim. Və səmadan səs gəlir ki, "Bulğun düz deyir. Onun üçün cənnətə bir yol açılır və cənnətin qapıları açılır ona qəbrdə. Cənnətin havası ona dəyir. Havası dəyir və bu vaxt yanına həmin şəxsə bir gözəl simada bir nəfər gəlir. Gözəl paltarda, gözəl, ətirilənmiş paltarda bir nəfər gəlir, deyir ki, sən kimsən? Deyir, mən sənin gözəl əməllərinə insan şəkilində sənin yanına gəlmişəm. Və dua ölen əmən şəxs. Dua edib deyəcək, ey Rəbbim, qiyamət tez gəlsin. Elə etki qiyamət tez gəlsin. Qiyamətin tez gəlməyini, tez qopmağını Allahdan istəyir. Kafir isə, <coughs> Dünyanı tərk edib, axirətə qoğuşduqda göydən səmadan mələklər inir. Çox əzasil, sifətli mələklər olur. Şəpən əvəzində onlarda kisə olur. Onlar da Peyğəmbəs Azam kisə deyir, amma ki, o kisə, meşoq. Hansı keyfiyyətdə olur, Allah bilir. Oturub gözləyirlər, əvvəlki mələklər görür, göz gördüyü məsafədə. Ölüm mələk gəlir, canını alır, və canını aldıqda deyir, ey, pis, xəbis nəfs, Allahın qəzəbinə çıx. Allahın qəzəbi tutur onu. Həmən o, kafirə. Çıxdıqdan sonra, həmən mələklər, bakın, necə çıxır? Necə şey yaş, yun, e, tikana dolanmış yun, o tikandan necə çıxırsa, həmən o yun, yunu dağda-dağda çıxırsa, bu ruh da o bədəni dağda-dağda Cıra-cıra çıxır, çox çətinliklə, əzab-əziyyətməkdir. Çıxdıqdan sonra mələklər onu qoyur o kisiyaya, qaldırılır. Birinci səmadan heç bıraxmırlar onu. Oradan ruhu çırpılır cəsədinə. Çırpılır cəsədinə və Allah s.ə. deyir ki, bunu əməllərin o pis əməllər siyahısına. Və ayə gətirir Peyğambar s.ə.və əraf-surasıdır xıncı ayə mənasib həm ana səma anılmasın, asıl mənasını. Lə təftəh Onlar üçün göy qapılar açılmayacaq. Və lə yadxuluna l-cennə fəhətta yalja min samil xiyal. Fə cennə onlar yalnız dəvə iynənin gözündən keçəndə, dəvə iynənin gözündən keçdikdə daxil olacaqlar. O demək ki, onlar heç vaxt cənnətə, daxil olmayacaqlar. Dəvə iynənin gözündən keçə bilməsi. Allah keçirə bilər. Amma Allah bizim ağlımıza uyğun misal gətirdi. Bizim ağlımızla dəbək ilə gözlədən keçə bilməyəsir. Onlar da heç zaman cənnətə girməyəcəklər. Və o pis həməl sahiblərinin kitabı və yaxud yeri Siccin adlanır. Sonra ruhu bədəninə çırpılır köydən. iki mələk gəlir, sual verir, yəni Rəbbin dinin, Peyğəmbərin cavab verə bilir. Saş-baş qalır, həh, həh, neysə deyirdilər, mən də de təşrar edirdim, amma yadına düşmürük, deyə bilmək, çünki əməl etmirdi, əməl etməyən əzbərliyi bunudan şəxsə bəhsir. Və cəhənnəmin qapıları asılır onun üçün, cəhənnəmin istisindən deyir ona, Və qəbirdə, mömrün qəbri genişlənilmişdir, mömrün qəbri genişlənir. Amma kaxirin qəbri o qədər sıxılır ki, qabrxalara bir-birinə girir. O dür. Qiyamətə qədər əzaf çəkir. Və bu vaxt onun yanına bir pis sifətdə bir şəxs gəlir. Baxır ona, deyir ki, bu nə sifətdir? Zəhirmar yavrsa nə sifətdir? Hə? Sən kimsən? E, və əməllərinəm. Əməllərin. Və Allaha dua edirəm, mən şəxs deyir Allahım. Qiyamət qopmasan. İki bir. Cəhənnəmi görür, qəbirdə o cürəbəziyyət dəkir, ona razıdır ki, ora düşməsin o cəhənnəmə. Çünki o da pis olacaq, ondan da dəhşətli olacaq. Bərzəx həyatında, bərzəx həyatında, hədis bitir, bərzəx həyatında ruhlar müxtəlif-müxtəlif məqamlardadır. Ən yüksək məqamda Peyqəmbərlərin ruhlarıdır. Peyqəmbərlərin ruhlarıdır. <coughs> i̇bn ruh kitabında 1-ci cild 115-16-ca səhifələrdə bunu izah edib. Ən yüksək məqamda peyqəmbərlərin ruhlarıdır. Hamısının da hədislər əsasları var, lakin şey, alim gətirməyir bu əsasları. Buna illiyin deyilir, ən yüksək məqamı. Lakin onlar özləri də o məqamda müxtəlif mərtəblərdədir. Əvvəlki dərslərdə bu hədislə qeyd olunmuşdur, miras hədisində. Bilin səmada qədəm üçün, səmada İsa ilə. İdris 3-cü səma 4-ci və İbrahim 7-ci səma və s. a.s. fərqlənirlər. Lakin cəsədləri yalnız İsa a.s. ilə başqa cəsədlərini, bütün peqəmbərlərin, insanların cəsədləri yeri sündədir. Yalnız İsa a.s. cəsədli ilə bir yerdə Allahın dəqiqəni qaldırılır. İkinci məqam cənnətdə yaşıl quşların daxilində cənnəti gəzi, cənnət nimətlərindən yiyib içirlər. Bu da şəhillərin ruhlarıdır. Onların da ruhları fərqlənir. Kimisi lap cənnətin içərisində, kimisi cənnətin qapısında və s. Amma cəsədləri yenə, cəsədləri yer üzündə. Üçüncü, cənnətin qapısının ağzında bunu dedik. Dördüncü, yer üzündə ruhlar olan. Yəni, elə insanlar da var ki, məsələn, kağırlar. Onların vəsəd də yerdədir, ruhlar da yanlarındadır. O cür, onlar bədbəxtdirlər. Beşinci, laf bədbəxt insanlar, günahkarlar, xüsusən də zinakar qadınlar və kişilər, onların ruhları təndirdədir. Odudan olan təndirdə. Ribayənin, məsələn, ruhları qanlı gözdədir. Və s. Hədislərdə ki, gəlib, günahkarların Alı. Və Ruh deyildikdə Nəfs deyildikdə Eyni şeydə başa düşülə bilər Yəni, ruh da eyni şeydir, nəfs də eyni şeydir Ayrı-ayrı şeylər də başa düşülə bilər Tamam, başqa şeylər də başa düşülə bilər Bu barədə Məllif izah edir bunu Deyir ki <coughs> Nəfs barədə birinci danışaq Nəfs bir neçə bir neçə şeyi adlandırmaq olar nəfsdir. Birinci ruhu. Ruh ha nəfs demək olar. Əzizəg Allah Subhanahu taala surəsi 93-cü ayədə deyir ki: "Yəxcu enfusakum". Nəfsinizi çıxarın. Əgər yəni ruhunuzu təslim edərsə, yəni ölüm anında ruhunuzu çıxarır. Ruh ruha nəstidir. İkinci za İnsanın zatına nəfs demək olar. Onun nəfsi, zat. Nur suresi 61-ci ayə. Bu da ərəbcədir. Ola bilər Azərbaycanca zatı, insanın zatına. Nəfs deyil məsələn. Amma ərəbcə zatı nəfs deyilir. Nur suresi 61-ci ayədə deyir ki, Fəsəllimu aləm salam verin. Yəni, özünüzə, zatınıza salam verir Üçüncü, qan. Qana da nəfs demək olar. Məsələn, o şeylər ki, qanı, axar qan deyil, onların qanı murdar sayılmır. Minçəy, ağcaqana, taraqan və s. Pəqamber s.v. hədisdə gəlib. Mələhu nəfsin səyilə. Nəinki qanı axardı. O axar qan murdardı. Oyun rükəsinin, sütubə qan dağıldı, o murdardı. O namaz qola bilməsin. Yalnız axar qanı olan insan istisnanı, insanın qanı nəzistəyir. Yüksəhabələr qanlı-qanlı o qədər namazlar qılıb, Peyğəmbər Səhəm onları qadağan etməyir. Demək olardı ki, kimsə deyə bilər ki, bu cəhadda olur. Bəsul Ömər, radiyallahu namazda vurdular, namazı dərk eləmədi. Ürəyi gedənə qədər. Tavam elədi qana xalxı. Bizdə az yox, bəzilər deyir ki, az qan çıxsa, etsin olmaz. Ondan nə qədər qan çıxır, Allah verir. Həmsinin hədislərdə gəlir ki, bizə nəfəsə, nəfəsə sözünü deyir qadaq, nifas olsa. Nifas da uşaq olandan sonra 40 gün gələn qana deyilir. Bu nəfislərində və yaxud deyək ruhun, nəfsin dörd məqamı var və biri digərindən üstündür. Ona bətni, dünya, bərzaq və axirəndir. Bu dörd yerdə onlar pardızıl olaraq bir həyatdan başqa bir həyata keçirir və birinci, ikincidən daha üstün olur İbn Teymiyyə Allah deyir ki, nəfslər nə, umumən nəfs üç kisindir üçünün də, üçünün də əsası var birinci pis əməlləri insana əmr edən nəfs. Allah subhanətə alə deyir ki, Yusuf aleyhissalam hekayəsində, Yusuf aleyhissalam dir <gülüyor>. Yusuf aleyhissalam dir ki, mən özünü təmizə tıxarqmıram, bəraət qazandırmıram. Həqiqətən nəfs insana, fis şeylərə əmr edir. Cünaha hə əmr edir, cünaha etməyi əmr edir. İllə mən rahibə, Rabbi, yalnız Rəbbimin rəhmətdiyi kəslərdən başqa. İnna Rabbiya qafurun rəhim. Həqiqətən, Rəbbim bağışlayan və rəhmədir. Bəli, Yusuf aleyhissalamı qadın alladır və nəfsi ona əmr edir ki, qadına tərəf getsin. Şir, Həqiqətən, Quran-ı kərimdə bu sabitdir. Şim, nəfsi qadını istəyir. Nəfsi, özü yox. Fəkin, Rəbbi ona rəhmətdikdən sonra O qadında nə çəkir? O cünahda nə çəkir? İkinci nəfs Ləvvəmədir. Ləvvəmə özünü qınayan nəfs. Həqiqətən hər bir şəxs hər hansı bir əməl etdikdən sonra öz nəfsini qınayışır. Niyə görə mən bunu belə etdim? Allah s.ə.vələdə həmən nəfsə and etir. Qiyamət günü gələndə qiyamət gününü and etir. Sonra da həmən nəfsə and etir. Özünü qınayan nəfsə. Qiyamət orası 2-ci ayədə Bayaq ki, dəlil də Yusif Sürəsi 53-cü ayədə idi. Və ləuqsimi bin nəfsin Özünü qınayan nəfsə and içirəm. Üçüncü, nəfsin ümuttayınlədir. Arxayın özündən xatircəm olan nəfs. Arxayındır ki, bu cənnətliyidir. O arxayınlıq da özündən gələrsə, Allah onu cəzalandıra bilər. O arxayınlıq Allahdan gəlməlidir. Allah onu arxayın eləməlidir, xatircəm eləməlidir ki, əssalam, sən cənnətliysən Peyğəmbərlər, cənnətlə müjdələmiş şəxslər və insan ölən an qəbirdə olarkən bilir ki, artıq cənnətli idi. O, o nəflər, o ki, ölüm mələyə gəlir, deyir, ey gözəl nəflər, özünə arxayın olan nəflər, çıx Allahın rəhmətinə. Onlar özünə arxayın deyir ki, cənnətli olacaqlar. Bu da Fəcr surəsi 27-28-ci ayədədir, deyir, yəyyətün nəfsülü mutməhinlə, his özünə xatircəm olan nəfs irci ilə Rabbikə radiyyətan mardiyyə fədxuli fəibədi vədxuli və cənnədi qayıt razı olaraq qayıt Rabbinin hüzuruna o bəndələrimin yəni əməl-əsəli bəndələrin zümrəsinə daxil da onlarla bərabər cənnətə daxil oldu və sonuncu məsələ də ruhun mənaları barəsindədir Ruh da bir neçə mənada gəlir, Qur'an-ı Birincisi, Peyğəmbər s.ə.və olan vəhiy. Allah təhələnə ruh adlandırır. وَكَزَلِكَ أَوْحَيِّنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا Biz sənə ruh vəhiyyətdik. Ayələr, vəhiyin özünü ruh adlandırdı Allah təhələnə. İkinci, Cebrali vəysələ. وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينِ ənə keçməyən. O, onu sənə nazil etdi. Yəni Cəvrail elə hesab. Quranı sənə nazil etdi. 3-cü ümumən bütün peyğəmbərlərə nazil olan vəhyi. O da ruhatlanır. يُنْزِلُ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ إِلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Allah Subhanahu istədiyinə ruh endirir. Yəni bu ruh o mənada deyir ki, ruh gəlir buna. Vəhyi. Allah istədiyinə vəhyi nazil edir. 4-cü İbn Teymiya Deyir ki, həmsinin ruh bədənə daxil olan və çıxan havaya deyilir. Azərə buna heç bir dəlil yoxdur. Heç bir dəlil yoxdur. Əbəkinci, ölüm anında çıxan, insandan çıxan, keyfiyyəti bizə məlum olmayan bir şeyə ruh deyilir. O, çıxdıqdan sonra insan ölür. Subhanıq Allahın məlumə Allah, bir həm deyib, eşəd və ilə, ilə.